Дізнається про свою місію. Усі мої пращурки тисячу років жили і помирали, не здогадуючись про його існування, про те, що передають його своїм дітям. Мені ж пощастило бути останньою у цьому ряду. Саме моє єство, відбити на цьому Анданні, повинно існувати наступних тисячу років там, Серед них Адже саме на ньому Дозрів оцей досконалий Субстрат Який повинен Забезпечувати колонію Найближче тисячоліття Розумієш Його вже не можна Відокремити від мого єства Це одне ціле Пройшло Тисячу років Вони повинні забрати андан, який дозрів у моєму тілі. Тому саме я тисячу років мушу усвідомлювати, що закладено в складний механізм поїдання мертвого людського тіла. Ти здатен зрозуміти це. Ти помреш за кілька десятків років, і твоєство навічно заспокоїться незалежно від того, приємним буде його існування чи ні. Розумієш, ти маєш можливість жити спокійно, не приймаючись цим. А моє єство буде ще тисячу років знати, що позбавлене тіла. Воно ще тисячу років перебуватиме під землею, чуючи сморід мерців. Більше говорити вона не могла. З Юлією коїлося щось жахливе. Вона дихала часто і у прямому розумінні не могла знайти собі місця. Приголомшений Сергій не наважувався на те, що торкнутися їй, а навіть сказати слово. Та вона, на диво, швидко опанувала собою. «Тільки я не хочу, – сказала вона, – не хочу мати таке задоволення протягом наступного тисячоліття. Мені до деякої міри пощастило. Андан, який я ношу, пройшов усі перетворення раніше очікуваного. Тому я все це знаю вже. Уяви собі, живеш спокійно і чинно, хіба що пташиного молока не маєш. І раптом... Наче сніг на голову, свідомість починає завантажуватись таким, що і безтурботна весела школярка, на яку не дозволяли навіть пір'їнці пасти, дізнається, що вона є останньою надією чорного та затхлого потойбічного світу. І що скоро день відбуття. Який день, не зрозумів Сергій? День відбуття. Той день, коли моє єство повинно розчинитися у їхньому підземному павутинні, яке не можна ні викопати, ні побачити. У світі харгілонів для них і для мене це день відбуття. Якщо в цей день вони отримують Свіже людське іство, яке вилучає страждання, колонія дістає потужний імпульс і зачинає новий цикл тривалістю тисячу років, а частинка цього андану, який наче камінь на дно затяг чарову нещасну до їхнього світу, імплантується інший зовсім сторонній жінці, який просто не пощастило, і знову починає свій тисячолітній розвиток, – запанувала мовчанка. «Ходімо, – сказав Сергій, несподівано підхопившись. Ходімо, в нас мало часу. Акумулятор, який ти не хочеш вимкнути, сідає. Якщо ми хочемо вибратися звідси, треба поспішати». «Ти начебто й не чув того, що я розповідала», – промовила Юлія. «Або зробив вигляд, що не чув. А на тебе це не схоже». «Та ні, чув, але, гадай, ти просто перевтомилася і тобі лізив голову всяка чортівня. Ходімо». «Куди?» «Є таке місце, хмарочос, практично вертикальна стіна. Між нею і сусідньою скелею, Утворюється вузька розчилина, висоти якої ніхто не знає. Є припущення, що десь там існує вихід на поверхню. Можливо, Валерій уже там. Будемо думати, як пробувати вилізти без спорядження. А спорядження є, сказала Юлія. Все там. Його залишили біля тої печери. Якої печери? Серце диявола. Блев, сказав Сергій, ти будь що хочеш мене туди затягти, а я не знаю, що там на мене чекає, яка чергова ваша дурість. До того ж, це порядний гачок. Коліно моє скоро здохне я й так уже ледве йду. Як знаєш, зауважила Юлія, я кажу правду. Там реманент, який брали для закладання вибухівки. Молотки, побідитові сверли, якісь зубила спеціальні, усе, що мав той підривник. Який? Оте дрібне чмо з вусами? Запитав Сергій. Те саме, військовий сепер. Я відчував. Він розпачливо похитав головою Відчував, що це не новорічна прогулянка схиблених нових. На його алкогольній морді було написано, що він п'є аж ніяк не си. «Детектив з тебе гірший, ніж тренер», – погодилася Юлія. «То ми підемо? А мотузок там є?» «Повинен бути. Жилка точно її багато. Скласти в кілька разів – і буде міцна мотузка. Ну, добре, лише тепер Сергій подивився на неї впритул. Йдемо туди, але, пам'ятай, я хочу вилізти на гору живим. Марінь ще рано прощатися з власним єством, тим паче, що воно не безсмертне, як у декого. Якщо ти почнеш щось чудити, я просто зникну. Ви навіть не зрозумієте, куди». Якщо ти або хтось інший застрелить мене, вам усім тут гаплик. За кілька днів самі загнетеся. Ви навіть не знаєте, де тут вода. А на горі жодна жива душа не здогадується, що хтось пішов до печер. на новорічні свята. Тоді, можливо, в клубі помітять що не вистачає одного ключа з комплекту і навідується сюди, побачить завал, утворений землетрусом. Поки Юлія не дала договорити цю фразу. Не бійся, сказала вона. Ніяких прикрих несподіванок з нашого боку тебе не чекає. Взагалі не думаю, що тепер ми зустрінемося з кимось із групи.